Hlavnou témou v relácie je otázka potreby skateparku v našom meste, ktorú títo ľudia vnímajú veľmi intenzívne. Ako sami tvrdia, Trnava je 7. najväčšie mesto Slovenska, no žiaľ bez skateparku. Je to v dnešnej dobe, keď má skatepark pomaly každá dedina možné? Žiaľ, je to realita Trnavy a je to tak. Naši dnešní hostia sa už, dávne, uh, už dávnejšie pochopili, že pláč a sťažovanie sa nikam nevede. Z tohto dôvodu sa rozhodli vybudovať DIY spot v Trnave, a tejto téme, ako aj súvislostiam, ktoré s témou priamo alebo nepriamo sú spojené sa v dnešnej relácii netradične útorkovej, budeme rozprávať s hostiami Skočom a Rudým. Čaute chalani. Čaute Moje meno je Palo, moderovať so mnou dnes ku mojej veľkej radosti bude Evička. Ahoj. <laughs> Čaute. Čaute. A na doplnenie úvodu ešte spomeniem pre tých, ktorí nás dnes možno počúvajú prvýkrát, že existuje možnosť vstúpiť do rozhovoru formou zasilania otázok na našu Facebookovú fanpage. Ak sa teda budete chcieť našich hosti čokoľvek spýtať a počúvate teda live reláciu, píšte správu, prípadne komentujte status, status k dnešnej relácii na Facebooku Rádia Bunker. Do vyhľadávača Rádio Bunker, ste na fanpage, pýtajte sa. Toľko k úvodu. Chcete k tomu chalaniu niečo dodať k tomu úvodu? Tešíme sa. Tešíme <laughs> sa. Malý. Tak to sa tešíme aj my. A Prvou otázkou sa budem snažiť trošku časovo vymedziť váš pohľad na skateovú subkultúru. Ako mnohí z vás teda poslucháčov určite vedia a vy určite samozrejme tiež, skateboarding sa objavil začiatkom 60 rokov v Kalifornii. Prvým jascom sa hovorilo sidewalk surfery, jazdili na vlastnoručne vyrobených doskách. Jazdilo sa jednoducho a zatačalo sa prenášaním váhy. Žiadne triky vtedy neexistovali. Dosky boli primitívne kolieska nekvalitné. Kto chcel jazdiť, tak si svoj skate musel vyrobiť sám. DIY. <súdňujem> v roku 1965 sa skateboardy začali vyrábať priemyselne. Dosky už boli z dreva, riadného, kolieska sa vyrábali z tvrdej gumy. V tejto podobe vznikali prvé triky a tiež sa začali vyvíjať rôzne disciplíny, ako skoky do výšky, skoky do a rôzne iné. Vznikali aj prvé skateparky a stavali sa rampy. Niečo z kalifornskej histórie skateboardingu si viete pozrieť napríklad vo filme Dogtown and Z-Boys, filme o progresívnych skateroch zelej, ktorí sa venovali hlavne agresívnemu downhill a slalomu, a tiež tréningu vo vypustených bazénoch. Je to veľmi parádny film, sme sa tu mm. o tom s chalami pred rovciou dosť bavili, môžte si to pozrieť, to fakt šupa. A ja si osobne teda spomínam, že skate sa v Trnave objavili asi tak v polovici 80 rokov, kedy do hračkárstev prišiel nový tovar, veľká doska na kolečkách, všetci sme to čumeli, že čo to je. A nakoľko teda boli dosť drahé, tak ako decka sme si začali vyrábať prvé skéty sami a to použitím parádnej vagónovej dosky ze Žosky, ktorých bolo teda všade dosť a koliečka sme používali z rozobratých tých klasických komunistických korčov, kolieskových. Tie sme primontovali na tie desky a spúšťali sme sa potom z kopca na družbami, čo sme boli z družby. Vítr ve vlasech, paráda. A ja by som teraz vlastne sa chcel opýtať, Vás, chalani, že ako ste sa vy, že ste trošku mladší ako ja, dostali ku skatom a aké boli vaše začiatky? Mm, no, ideme na ja, to. Prvýkrát, keď som videl skate, to bolo presne si pamätám pre Tatra bankov spiske. No, a ja som na doma takú tú obrovskú rybu, klasiku, s plastovými koveskami, a mi nešlo aj kým. A rodičia mi povedali, <laughs> že keď sa naučím na veľké, tak mi kúpiam menšiu. Tak som sa dostal ku skateboardu, kde som sa naučil učiť na tej veľkej. A opätov sa asi trika na to vyselal a 12 rokov som sa k tomu vrátil, už trvalo. verím. No a ja svoju prvú dosku mi naši kúpili na trhoch v Polsku. To si pamätám, strašne som ich prosil, nech mi kúpia skateboard, pre nich to bola Samarina, a nakoniec mi to nejako kúpili. Došiel som domov, tešil som sa z toho, spravil som, skúšal som Oly teda. Skate sa hneď rozbil, loží skaldišu, ska skaldišu, treky sa zahuj. Skateová kariéra na chvíľu skončila. No a potom naši chalani vlastne u nás doma vo svidníku spravili skateové video SSC 2006 rok a ak som to videl, som si padal, že sa k proste musím nejako dostať a s nimi proste chodiť skateovať, tak som sa pripel ku tej mladšej komunite a oni mi požičovali skate. Kamoš paradoxne vymenil na chvíľu kolobežku za skate a ten skate mi dal, takže som ho začať skateovať a tak som sa k tomu vlastne dostal a potom kúpili konečne normálnu dosku a už to išlo za radom. Dúfam, že ostal pri kolobežke. Nie, nie, nie, ostal. <laughs> lebo ja zahám kolobežku. Chcel som sa spýta, ty si spomínal Svidník, Rudy a ty, čo teda yeah. tiež máš nejaký taký netrnavský prízvuk, tak možno no. keby ste povedali, odkiaľ pochádzate a ako ste sa vlastne sem do trnavy dostali a ako v trnavu vnímate. No tak, ja som sa tu dostal vlastne cez jedného kamoša, ktorý to kedysi študoval. vravel mi, že je to dobrá škola taká, čo sa dá pri nej aj nejako inak vyžiť, že to, sa to dá zvládať teda. A že, je to dobrý, že sú to dobrí kamoši, tak ja som sa sem dostal vlastne tak cez neho, že som to začal študovať. Nastahoval som sa sem, zapáčilo sa mi to, takto teraz bývam v kuse domov, chodím málo čo a snažím sa to niečo vybudovať. Kočo? No, ja som zo spiske na IC. A vlastne Rudko je rok starší, takže o rok skôr prišiel do Trnavy a ja som ho, bože, trikrát som ho pozrel na Intraku a potom prišiel navr, že kočo počkume na pol roka. Takže som tu. Prelásal <laughs> som sa na výšku, z ktorej ma si vyhodia po pol roku, lebo som tam nebol ani. A... Ale bývame spolu. A robíme tu veci, čo nás bavia. <laughs> je vám tu dobre. Tak, tu parádne dobre. na mne. <laughs> V minulosti existoval v Trnave skatepark na Slavii, neviem, či ste to zaregistrovali alebo či ste o tom niečo počuli, bolo to vedľa kúpaliska a sem tam sa tiež jazdilo v Kamenáči, kde teraz jazdevajú teda hlavne bikery. Skeťakov bolo tiež občas vidno aj na námestí pri trojičke, prípadne na pešej zóne smerom k domu, tam sú také fajnové šľaké betóniky, to tam, tam, tam akože fakt Jasne. <laughs> Jasne. <laughs> Alebo tiež v prome sa občas ukázali sa previesť dole kopcom, horekopcom. Kde všade sa dá v súčasnosti jazdiť v Trnavechalaní? Hmm. My napríklad ešte chodíme do skateparku stále. No tam toto by stále chodíme. No do... tam sa dá jazdiť jedna tyčka, jeden a šikmina, ale musíš prejsť okolo 500 robotníkov, takže samozrejme ste o to videli. <laughs> <laughs> A potom klasika Promasa jazdíme. chodíme jazdiť do Promy na ten morík, čo je pri zelenom kríčku, tam taký jeden schodík pri z obečky, tam dosť často skrytujeme. <laughs> Alebo tak po peši zhone po meste, každý obrobník inak. A postavili tu teraz nový spodne cestovnú stanicu, tie tri. Jaj. Lavičky krásne, no. Jedno už niekto z niečo. <laughs> <laughs> Ale proste je to to. No a ešte je tu to... náš na, spot, ktorý sme stávali O sa budeme rozprávať, rozprávať tak, jasné. Tak, sa vzpomínanému sk skateparku na naslávy, Mohli by ste porozprávať, ako ste vnímali tento skatepark, prípadne ako ste boli zapojení do diania okolo neho v čase, keď fungoval? Tak my sme tu v čase, kedy nebol neboli veľmi, ale ja keď som tu došiel, samozrejme, že čo, keď ma naši vysadili na intraku, vyložil som veci, utekal som s doskou rovno, že idem nájsť ten starý skatepark. A keď som tam došiel, prišiel som do, vlastne, do relaxu, tam mi barmanka so smevom povedala, že skatepark je zrušený, že tam bude aquapark, tak sa so smutnými očami som rozmýšľal, že ako preskočím poda, lebo čo. Nakoniec som to nejako obišiel, dostal som sa tam, no bolo to, v zom stave, ale tak skatoval som tam veľmi. Problém hlavný tam bol vlastne ten, že skatepark bol postavený v Trnave z dreva. Bol to jeden z najlepších skateparkov na Slovensku. Boli to aj prvé závody. že prvý slovenský pohár sa jazdil v Trnave. Komunita tu bola strašne veľká. Asi každý poznal Trnavu, ale ten skatepark bol z dreva. To znamená, že každé dva roky tá pregojka zhnie, musí sa proste vymeniť a na to už asi mesto nemalo peniaze, alebo. Neviem, či sa stratil záujem, ťažko ja môžem hmm. spraviť, keď sme tu neboli, už hmm. nevieme, ale rozpadlo sa to vič, viac menej celého, teraz už sú s tým úplne iné plány. Hmm. Spomínal si tu komunitu toho skateparku, ktorá tu bola naozaj teda hojná, vy udržujete s nimi nejaké kontakty alebo zapájate ich do činnosti, ktorú momentálne teraz vyvíjate, nejakým spôsobom? No. Snažíme sa len skatovať s nimi? Mm -hmm. Jak je moko a tak moko ľudia Tomáš, a Kiko mladý, čo, čo som mladá krv podľa mňa, Ondrej. on oni sú chalani proste, ktorí stále ich to bavia a aj tak stále chodia skatovať. Či už pomenej, lebo tá motivácia je fakt malá v takom meste, kde nie je skatepark, ale každý sa snaží skatovať čo najviac. A hlavne chalani s Kubíku nám aj pomohli ku našom spote a ich držiavame s nimi stále nejaké dobré vzťahy, chodíme spolu ja, von, je, že... podporujeme navzájom výstavy a te teraz sme boli govkovi na výstavu, nie? Budeme sa o tomto no. rozprávať ďalej, potom neskôr. Ide, že ja mám aj takú podotázku, teraz sa strašne rozvinul ten longboarding, že sa k vám pripájú longboardisti. No, v rámci jazdie, nie, nie. ani nie, že oni skôr ako tak po uliciach, hej? Tak oni viac tie kopce, nie mm -hmm. veľmi jazdia. A vedmene teraz, čo je ten longboarding, tak to je nie je o tom downhill, ale to je fashion. Proste mm -hmm. si to pod pazuchou, alebo sa previesť pod mesti a pod... byť in. Tak, tak. <síň> Takže nie, v Trnave nejaká taká vnáloža, že... A o... tak oni majú vraj, vraj, tu je veľká tá longboardová komunita, o... ja ich veľmi nepoznám. Máme jedného kamoša longboardistu, ktorého sa snažíme zvlákať na skate, už má poskladaný skate, už <síň> vie <síň> aj ovi, tak dúfam, že Kuba pri tom ostane. Dobre. Ako vznikol, <kým> Ako vznikol nápad vybudovať svoj pomocne vlastný skatepark v opustenom DP v Trnave? A porozprávajte prosím o pôvodne zvažovanej slepé uličke. To je vždy. No tak ja som tu došiel, hľadal som stále miesta, začiatku som tam nikoho nepoznal, bolo to strašne náročné sa nejak skontaktovať, že ako tá scéna tu vyzerá, kto by bol ochotný sa do toho zapojiť a tak. Mi to trvalo asi 5 mesiacov, kým som narazil na poslednú opustenú slepú uličku nad smerom na... Tu priemyselnú zónu, čo, či nie priemyselnú zónu, ale tam je ten baumark a takto. Našiel som tam krásny betón a nevyužívanú svoju ulicu, ktorá nič nevedie, nikde nevede teda, tak som rozmýšľal, že tam by som chcel spraviť nejaký spod. Preruším sa sorry, pre Trnavákov za Zažo. <laughs> No tak tam sme chceli spodoň, že bavil som sa s chalanmi z a vraveli, že v minulosti tam uskúšali postaviť takú malú prekážku a že hneď sa to zrušilo. Tak sme sa rozhodli, že spravíme tam vlastne nejaký aspoň benefit na to, keď sa nájde nejaký nový priestor a spravili sme tam vlastne koncert. Dasha von Flaša, naš kamoš, pozdravujem. Tak nám spravil koncert a miestny skejčov nám požičal prekážky, tak sme tam ilegálne spravili akciu a vyzberal sa nám stoľov na ten cement. No a potom sme na to prišli, bola tam jedna taká drevedná bedňať, ktorú niekto rozbil, tak sme si povedali, že tam to asi veľmi nebude mať v budúcnosť investovať tie peniaze, ktoré nám ľudia dali na tom, na tom koncerte, tak sme našli staré depo. Úplne rozsypané, bez plota, chodia tam akurát smažky a bezdomovci. A ženské tak, sa fotí. A ženské sa fotí, samozrejme, na Kancert tam bol, teda sa fotí. že <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, už som kancer, sa tam a <laughs> <laughs> sa tam fotí. <laughs> No a tak, tam sme zistili, že vlastne je to opustené, je to mimo ľudí. A mal, je, ten priestor má strašne veľký potenciál, obrovská budova. Mm. Tak tam sme sa rozhodli, že vlastne to bude naš finálny priestor a tie peniaze vlastne všetky sme investovali rovno tam. O DP sa budeme rozprávať potom ďalej ešte v tom druhom hovorenom vstupe, a možno aj v treťom uvidíme. Mm. A ešte nakoniec tohoto prvého hovoreného vstupu, ja by som sa vás chcel opýtať, že či viete aj o iných takýchto podobných projektoch, možno v iných mestách, na Slovensku, tuto niekde poblíž, alebo tak. No, väčšina tých diávej spotov na Slovensku je z našich rúk, by som to povedal. väčšina. my sme Rúdko je zo Svidníka, ja som si zo Spiskej. Potom je silná scéna v Margecánoch a je Klovciach, tá hladová dolina okolo. Ďalej kamoš Robo, zo Senice tam postavil vlastný spot. Tiež mu tam bol zahrať stava stále nemal peniažky. A ešte by som spomenul, že Robo ten spot postavil vážne sám skoro. No, no si... lebo tam senická sketová scéna je úplne mimo roba. Proste oni sa tam nemajú radi medzi sebou a... Nie, nechcem... Robota to drží v takom punkovom duchu a no. oni mu s tým tak si to robot sám. Proste sám si staval spod celý. A je to vážne krutý spod. No, len teraz už sa má zbúrať. Aj napríklad Marge Cánov vedľa v dedinevia koľciach sme tam stavali rampu vo vyhorenej zastávke vlakovej a tá už je tiež zničená, ale pozitívom je, že sa stavuje, stavia viac než sa búra. To, to, to je základ. To vydrží drží Á, Čo ste je... spomínali, ten robov spot, tak to vlastne diváci či poslucháči, už mi šibe, <laughs> poslucháči <laughs> môžu si pozrieť aj nejaké fotky, čo máte vlastne na Facebooku vašom, DIY Spot Strnava, teda TT. Hm. Alebo tam, na, tam... potom na blogu radskatesfotkaborgspot.com. To je jedno, čo to, to je robí. <tým> dávame všetky veci, čo robíme vlastne. Však vlastne tieto všetky kontakty po relácii, keď sa zmastruje mp3 a spravíme vám archív, tak toto všetko tam posluchači budú môcť nájsť, nemusíte si to teraz písať. <tým> <tým> a ešte predsa len posledná otázka. E, hovoríme tu stále o nejakej skateboardovej komunite. Čo je to z vášho pohľadu toto za komunita vlastne? Mohli by ste to nejak opísať, priblížiť, možno ľuďom, tam, ktorí to ja počúvajú. To je to ťažko to... V tom hovoril, o tom mm hovoriť, -hmm. lebo ono, tých komunít je to, každý ide svojím štýlom. Niektorí proste chcú mať hotový skatepark, chcú tam chodiť každý deň makať na sebe, aby potom mali sponzorov, aby ich fotili a ja neviem čo. Nám ide skôr o to, aby sme sa tým bavili. Staví, postavíme niečo, je to pre nás také, že môžeme sa tomu venovať, môžeme do toho ísť, sme na to hrdí. Postavíme to, skate, to všetci naši kamoši, no, sme z toho opäť radi. My sa tu skôr snažíme spať s tými DIY prístupmi a v pankovom duchu celé a aby sme boli viac menej komunita celé Slovensko Takže tak, proste kde prídeš tam môžeš prespať u kamošov a, a neviem, ukážete všetko... svoj spot a spravíte spolu z a <sík> ste kamoši. No je to všetko v takej pankovej komunite, my to chceme držať, nechceme to veľmi ťahať. Do sponzoringu a do Nike a... Do, takých vecí. a do takých korporácií, jasné. Dobre, takže my si teraz pustíme nejakú muziku. Jožo, povieš nám čo si pustíme? Jasné, pustíme si tri songy. Bude to Citadel, song zasiatý hnev, je to z kompilačky, ktorú dalo nedávno dokopy Damage Done Records, potom to bude Dáša von Flaša, Ej, Són, cesty, <laughs> tento song vlastne vznikol počas relácie. Tuto bol nahradý s Dášom von Flaša a potom tretí song bude HC kapelka Army and Strators. Takže toto budete môcť teraz vypočuť, dajte mi sekundu, ja to tu poprepínam a ideme na to. Počujeme sa za chvíľku po muzike v druhom strupe. Vuskej ťakmi. Vuskej Zatiaľ. No tak áno, ale... V... Ja je... No, dobre, a wystrzelanie albo ta, a se on se czas tu z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 a toto je tá najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. <súdť> Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť alebo rýchvodky. A už ma to ale nie. Sú len novia rádiá, a občanského združenia, ale to mám nemenovaný <súdť> Ako sa tu cítite, ako sa vám hrá tu u nás v no, Zase vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, príjemná že som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, aj v pohode. Dobre, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo keby, bolo, ja tak odhalilo. Ale keď budeme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácii mali cvrčka, tak ešte nehame chvíľu jemu. To je posledný augustovný cvrčok. To je náš cvrčok. Bunker. <svrček> Takže ďakujeme cvrčkovi. <svrčký> <svrčký> Čože? Rádio Bunker. Zase nič sa nedarí a svet je skurvený len pesťou do stola a hlavu do dlaní. Z hlavy stúpa hnev, človek je bezmocný a zrazu celý svet je zlý a nemocný Slí a nemocný ale skús a zober svoj hnev a na niečo dobrého zmen je to ťažké, je to ťažké je to ťažké, je to ťažké Ke východiska sú dobre dostupné, všetci ich poznáme pomerne dôverne. Chlasty, pety, bytky a iné radosti, a už si tam v kruhu zlosti, v ľudnom kruhu zlosti, ale skús a zober svoj hnev a na niečo dobrého zmeň. Je to ťažké, je to ťažké. Je to ťažké, je to ťažké. Pevný je zlobý kruh, ťažko sa rozbíja, veď cesta hnevuje, tá najjednoduchšia opäť nevinné sú ľahkými terčami spoločnosť presiaknutá zášťou medzi nami zášťou medzi nami ale skús a zober svoj hnev a na niečo dobrého zmeň. je to ťažké, je to ťažké ja viem je to ťažké a možno úplne najťažšie Zastracil som Rádio. Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje, to rádio, čo... rádia Bunker v druhom hovorenom vstupe dnešnej relácie ktorej sa spolu s Evou rozprávame s našimi dnešnými hosťami Kočom a Rudým z neformálnej skupiny DIY Spots Trnava o trnavskej skateovej komunite. Ja vám ešte pripomenem fakt, ten Facebook to je parádna vec, kľudne keď máte otázky, dávajte na Facebook, položíme našim hosťom, keď vás niečo zaujíma, kľudne sa pýtajte. Nebojte sa. Prvý hovorený vstup sme ukončili rozprávanie o DeWidioSell v svojpovodnom budovaní skateparku v Trnave. Vaša skupina sa volá DIY spod Mohli by ste objasniť, čo zkrátka DIY znamená? Nakoľko skatepark budujete čisto svoj svojpomocne, obnáša to samozrejme mnohé problémy. Hlavne čo sa týka financí. A ešte ďalšia otázka, ako vnímate a ako riešite tento problém. Takže čo znamená tá skratka a ako vnímate a riešite problém s tými financiami? DIY znamená do it also. Urob si sám. Takže ja to vnímam tak, že pre mňa je DIY, to vymanenie z mainstreamu. Proste robiť to po svojom bez toho, aby ti to niekto mohlo schváliť, podporiť ťa nejak oficiálne a tak. Tak ja to vnímam. Ja to beriem tak proste, že DIY je vec, ktorú si spravím sám. Môžem sa tomu venovať, urobím to a viem, že stále ta komunita okolo mňa je z toho rada a ma v tom podporuje, že to robím, tak to má naplňa takým tým feelingom, že jo oplatí sa to robiť aj pre tých partneroch. No, ktorí to, to uznávajú. Je to bez obmedzení. No, Nemáš časové limity. Nikto a nikto ti do toho nerozprávne, vyčujete nikto do toho, že takto to robím, nemôžeš to takto robiť, nie teraz. A tak 7-9 osoby taká... Spraviť sa to o, fakt sám. A oslobodenie. Áno, vlastne ten prístup DIY vychádza z tej pankovej subkultúry, o ktorej sme sa predtým rozprávali, kedy vlastne... Títo ľudia z tejto subkultúry si vydávali svoje vlastne. platne a všetky tieto veci z ziny riešili to takto. A teda premostíme ešte možno k tej druhej podotázke, že keďže si to samozrejme robíte sami, musíte na to zohnať nejaké financie. Ako zháňate financie, ako riešite tieto veci, lebo však není sú tie veci zadarmo. Tak hlavne to riešime podľa mňa cez tie benefity, že keď sa robí nejaký koncert punkový, tak vlastne dobrovoľné vstupné a to dobrovoľné vstupné potom ide vlastne na ten spot. Konkrétne, lebo robili sme to viackrát, alebo oh, Kubik nám dal takú šancu, vlastne to centrum tu v Trnave, <kým> tak nám začali robiť také vegánske večera, tak mi povedali vlastne, že keby som o to mal zauje, mohli by sme niečo navariť a potom to tiež pri Trnavskom parku za dobrovoľné sumy predávať, tak pozdravujem vičku, ktorá mi s tým pomáhala a robili sme tieto večery, ľudia sa tam chodili najesť a tiež nám za to dávali dobrovoľné sumy a prekvapenie, veľa peňazí sme na tom vyzbierali. Tak tie koncepty hlavne akcie všelé, aké skateové spíšiaci robia, nie? No, v parku. a ešte nám pomohli dosť ľudia. A ľudia, no. I I Igor Hanejčak, to je taký skateák z Popravdu, on má projekt svoj, nie na to, kde robí trička a vlastne z tých triček, čo je zisk kvázi úplne drobné, tak to zbiera a nám dal peňažky na cement. Vlastne hneď ako nám dal, tak sme išli kúpiť cement a v ten deň sa betonovalo ešte. A potom hlavne nám najviac asi nám pomohlo občianske združenie pioval, ktoré nám tiež aj finančne darovalo proste väčší obnos peňazí, aj nám pomáhalo pri výstavbe a celý čas vlastne to združenie fakt sa opratí podporovať, pomáhajú aj nám. <laughs> aj ostatní skatejáci, ktorí nemali problém, nebudem ich tu všetkých menovať alebo prišlo ich fakt veľa nám pomáhať, tak im ďakujeme, hlavne oni nám, nás držia v pokope. Ja ešte možno doplním, ja som si na vašom Facebooku všimol, že vy vlastne v rámci nejakých distier ponúkate drevené prstenie, linority, možno ešte o tomto, keby ste porozprávali. No tak za drevené prstenie vďačíme našu, nášmu kamošovi Čekovi, ktorý robí z dreva, je to fakt macher a správal zo starých skateových dosiek, vyrobil prstenie, čo je podľa mňa úplne hustá vec a robil dokonca aj pre baby na z tých skateov. A tie nám vlastne dal zadarmo a predávali sa vlastne na podporu spotu. A tu vedľa sediaci kočo no. z Linerity spravil grafiku, ktorý sa tiež za dobrovoľné príspevky. Vlastne ja som mial ako pomoc, len som vedel, že Rudko ide niečo robiť a ja som na celo to odchádzal. Tak som rýchlo narobil ten linearity, aby sa to mohlo predávať za dobrovoľnú cenu a aspoň nejak pomoc, keď tu nebudem. A máme ešte také vlastné underground distro, skateboardové malé, tak vyrábame aj také naševky vlastné a tak. A to stále medzi kamošmi sa to nejako popredáva a z toho vlastne fungujeme nejako. Takže povedali sme si o financiách, skočíme s rudkom, ale druhou časťou je prie, ten priestor pre skatepark. A zaujímalo zaujímal by nás, komunikovali, komunikovali ste priestor so slovenskými železnicami? <laughs> to, je, to je taká trošku ťažšia otázka, ale pravdove, že sme nekomunikovali, ale máme také poznatky, že vedia o nás, že sme to tam spravili, no ale my sa so hlavne bojíme, lebo v dnešnej dobe to funguje tak, že vy keď si nájdete vlastne priestor na ten, na ten spot, ľudia to nepoznajú, ľudia to nechcú podporovať, nevidia za tým to, čo za tým vidíme my a často to padá práve na tom, že potom stretnutí to hneď padne, začne sa to strážiť a sú z toho problémy. Tak by sme to chceli spraviť tak, že niečo vybodujeme, aby videli, že okolo toho nemáme iba prázdne reči, proste, že prvé spravíme niečo a potom sa za to postavíme ako za hotovú vec a ďalej to nejako rozširovať. Ale chceli by sme no, to nejako možno posunúť, keď bude možnosť to ešte uvidíme, ako to pôjde. Tak premostiť možno do legálnej scény, ale Neviem, nie sa to páči takto. A, to, takto. Ja, ja, ja rád tak budujem. Vlastne nemáš istotu v tom diaves, pretože kedykoľvek tam môžeš prísť môže byť zburany. A, a, a ty si to vlastne každú tú si tam užívaš, keby si tam bol na posledu, lebo tam fakt môžeš byť na už. To sa mi na tom páči. No je to také. Čiže v podstate vôbec neuvažujete na takou vecou, že by ste oslovili nejaké mesto, že teraz tu je nejaká komunita a my by sme toto potrebovali a No, ak spolupracujte s nami, neuvažujte na takýmto nečím? Tak čo sa týka toho DEPA, asi nie, lebo podľa mňa je tam aj narušená statika, tá budova je v strašne zvom stave, preto tam každý chodí na vlastnú zodpovednosť. A myslím si, že by to tam by trebalo strašne veľa peňazí na to, aby sa to dalo nejako do legálnej formy prejaviať. Ale skôr máme, máme taký projekt budúcnosti, kde by sme chceli vybaviť niečo také, aké komunitné centrum a to by sme chceli hlavne s tým mestom komunikovať, aby sa nám to podarilo, alebo to už je taký väčší projekt, na ktoré nám bude treba legálnu cestu. No, to z benefitov by sa neotiahol asi. No, to už asi nie. Hej, hej, no. Myslím, že komunitné centrum teraz v súčasnosti podľa teraz ako platného zákona vyžaduje aj, aby tam bol zamestnaný sociálny pracovník, ale už nebudem zachádzať do halus. Mm. <laughs> Takže tam bude tých problémov možno s tým komunitným centrom trošku viacej, ale no, samozrejme určite. každý problém sa dá prekonať, to je... Teda, nám ide o to, aby sme mali kde skateovať, jo, je, dali by sme tam nejakú minirampu, nejaké koncerty, nejaké výstavy, aby sa so vlastne tí mladí ľudia, čo sa tomu venujú tej našej kultúry, aby sa mali kde stretávať, aby to nebolo také viazané, lebo ľudia sa to nespoznávajú, lebo nemajú to miesto, kde sa môžu stretávať. Skatepark tu nie je, každý je roztrusený niekde aj to také o ničom keď nie je taký ten hlavný bod, kde sa všetci stretávajú. Tam sa aj viac tvorí aj väčšia motivácia ostatných ľudí, tak sa nikto medzi nikým nepozná a vlastne to na pár ľuďoch stále. To je to, aj tá komunikácia s mestom podľa mestoho na tom, že vždy tam chodia jeden, dvaja sa opýtať. A, lebo nemáme sa kedy, kde ako stretnúť, keby sa všetci stretli a ideme tam, ja neviem, 50 ľudí a mesto vidí, že 50 ľudí tu sketuje, tak asi sa niečo pohne, no? No aj keď sme vybavovali v iných mestách skateparky, no ako u nás doma, čo sme vybavovali, tak tiež sme tam na radnicu chodili. Všetci, každý čo mal niečo v ruke, či to bola už tá nosná alebo bicykel, alebo skate. Všetci sme tam chodili, alebo proste keď mesto nevidí záujem, tak to nie, nikam nenapreduje. My sme boli z PISKEJ dokonca protestovali pred mestským uradom, že chceme nový power skateparku a to nám... Miloš, čo mal skejčoflady, tak nám písal fejkového z do školy. <laughs> Proste tam bolo aj, 70 ľudí, lebo nikto nechcel ísť do školy, každý radšej šol s banerom pred mestským rad. Museli ste prísť v pracovných hodinách, ináč no, povedal. Oni ma... No my sme právo počas zasadnutia tam prišli kričať. <laughs> Dobre, ja premostím vrátim sa k tomu depu. V akom stave v súčasnosti sa tento spod nachádza, dá sa tam už jazdiť, kto tam môže prísť, ako tam môže prísť a takéto veci skúste okolo toho prospravať. Tak dôraz že každý na vlastnú zodpovednosť. <laughs> Ale tak spod sa nachádza v takom stave, že sú tam spravené vlastne dve také centrálne prekážky. Jedna je vlastne spina s takou vonkou. <kým> na boku má taký wall ride right spravený. To sa dá plne skatovať, uh, druhá, druhá centrálna prekážka sú vlastne dve rady nad nimi je uh, tiež bedňa a taký benžík, takže super sa tam skatoje. No a je to tom, že vlastne DIY spod nemá ukončené, kedy je dostávaný sa sa stáva furt aj. Aj, je, je, je, to, je to jazditeľné od prvej prekážky, alebo ešte tam aj nemusí byť prekážka a už sa tam dá jazdiť. Hej. Aj, a keď som tam prišiel prvýkrát, skoro nič tam nebolo, som tam skateoval hneď. A tiež, keď sme postavili vonku, tak na tej sme sa chodili voziť. Potom sme tam postavili jednočas spiny, tak tu sme chodili trošku skateovať a teraz je to už vlastne. Ja to tak hozi. ako sme si to predstavovali na začiatku, ale... To chcál, je o že ten spodne ako skatepark, že dojde firma, postaví a... Týmto končí. Vlastne, spod, spod žije, spod v kuse a každý kto má nápad, tak sa so učí, toto to postavíme, tak sa zohnajú peniaze, postavíme to a ideme ďalej. A každý si vlastne môže aj svoju prekážku postaviť. Chcem, ja chcem radius, ja chcem bedňu, tak, tak sa to nejako dohodne spolu, získajú sa prachy sa do toho. A stále sa to dá rozrastať o viac a viac. Napríklad v magazánoch tak začali stávať DIY skatepack a dneska tam už stojí proste skatepark na veľkej úrovni a vezmeme si, že je to dedina. Tie šcháleni začali pomaly budovať. No Prvé bol ten spot, čo sme skôr spomínali, to za v koľciach a potom začali robiť ten skatepark a dneska tam chodí na akciu 120 ľudí. pak je na úrovni veľké a proste to neumiera. To sa ide stále ďalej a ďalej staviať. A to zničia, tak sa nájde iný priestor a stáva sa to inde. Hm. V prípade, ak nás niekto počúva, kto by vám chcel nejako pomoc akú formu pomocu by ste uvítali? Ruky. Pracovité. <laughs> pracovité ruky, no. Ale jasno, že aj, neviem, možno stavebniny, keby nás chceli podporiť, tak to by bolo najlepšie. <laughs> Jak furt o tom ce cemente rozprávať. <laughs> no, no, z hlavy na cement. Hlavy. My vlastne potrebujeme ničím mať cement. Možno lopatuky, no, niekto požičia, no. O tu chalaní s Kubíkovou sa nám starajú o lopaty, <laughs> oni nám stále požičovajú lopaty a takéto veci. No a ja sa ako peniaze pôjdem rovno na cement. A keď nám dá niekto peniaze, tak to by ako keby rovno kúpil cement. No, alebo nám môže pomôcť, keby vedel o nejakej budove, ktorú má napríklad okay. mesto, lebo že nemá nejaké využitie, je opustená, že by nám mohol dať kontakt, aby sme sa pokusili o ten náš väčší projekt. A, alebo keď je niekto majiteľ budovy, tak... Viete, majiteľom vlastne. A kde vás môžu nakontaktovať? Tak môže nám napísať priamo na tú našu stránku, čo máme te Spots. Buď príspevok, alebo správu, A ale to už komunikácia sa dohodne. E-mail i osobne je to najlepšie. Jasné. Dobrý výstup za nami. Radio. Radio radio radio, radio. Musím pomalšie trochu, asi nie. Ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel yeah. Dobré, takže už tak nám zaspal. Ale ne, No, tak dám, ale... Ja je. Dobre, ja mi alebo... a s cigaretou a holkou, co nemá Naša fanja, najviac doslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v Rádiu Bunker. Vlastne, že toto rádio a združenie vzniklo, občanské združenie Godot. A toto je tá najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. Takže nechcem nejakú reklam reklamu robiť, alebo lichvotky. už ma tu poskávajú, ale nie. Chcem Chcem to je novia rádia, štúdia a občanského združenia, ale vnáš, nemenovaný človíčik. Áno, Drboge Díky moc, díky moc za takýto kompliment. Ja si myslím, že vlastne Rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnavskej hudobnej scény. Rádio Bunker. Tak vás zdravím z Rádia Bunker v poslednom treťom hovorenom vstupe dnešnej relácie s našimi dnešnými hosťami Kočom a Rudím z neformálnej skupiny DIY spod Trnava a rozprávame sa budeme sa rozprávať ďalej o trnavskej skateovej komunite. Ja mám inú stranu? Má... Schválami zo stiskej nové a zo Do Do Čiže strnavý. <laughs> Dobre. Ten Facebook sa moc nechytil, ale však nevadí, my sa ešte niečo popýtame. V druhom hovorenom stupe sme sa hodne rozprávali o tom, čo všetko je potrebné prekonať, čo obetovať pri svojpomocnom budovaní skateparku. A v súvislosti so všetkým, čo bolo povedané, ma napadá otázka, z Vášho pohľadu, teda z pohľadu ľudí, ktorí sú ochotní venovať vlastnú energiu, čas, peniaze a tiež riskovať možnosť straty vybudovaného, v čom z tohto pohľadu spočíva hlavný problém toho, že také veľké historické, kultúrne mesto, akým Trnava určite je, nemá svoj vlastný a kvalitný skatepark? Idete. No ja si myslím, že to je hlavne nezaujímavé mesta a skate, ďakujem. Yeah, možno sa nenašiel nejaký kompromis. Určite je tam strašná veľká chyba v komunikácii medzi týmito ľuďmi, medzi skeťákmi a medzi mestom, alebo mesto zasa viem si predstaviť, že oni nevedia, čo my vlastne chceme, lebo nepohybujú sa medzi touto komunitou, A zasa skeťáci <coughs> Možno by trebalo nejak zradikálnejši prístup, aby si viac za tým išli. My sme, nám trvalo Svidníku 3 roky, keď sme vybavili skatepark. Ale 3 roky sme tam chodili v kuse na meský úrad, v kuse nás tam aj vyhadzovali. ale nakoniec sme si to nejako presadili, chodilo nás tam veľa a tak. Proste, podľa mňa je chyba hlavne v tej komunikácii a v tom, že ten starý skatepark sa takto rozpadol, že už neboli, vlastne raz bol sa mi zdá, že aj rekonštruovaný, sa peniaze na rekonštrukciu nenašu, a keby mal niekto zo skateálku kúpovať takéto drahé preglejky a obložiť to na novo, tak to je nezmysel. Takže podľa mňa možno aj pre tie financie to skončilo, alebo ja fakt neviem. Reálne by bolo, keby sa tu postavilo, keby mesto sa rozhodlo, že do toho proste investuje, lebo fakt všade sú tie skateparky. Každá dedina aj tu v okolí, galanta, pezinok, mesta, všetky majú skateparky, len toto to, to nie Tak myslím, že keby tu postavili skatepark, že tá komunita by sa združila, a potom by sa to už oveľa lepšie všetko riešilo. Lepšia komunikácia. No, no, že treba ten podnet ako prvý, lebo napríklad ja no, taký sa bojím formálnych vecí, pre mňa jednoduchšie prísť na Černo, postaviť spod a skétovať. ako rok chodiť na úrad a potom možno a možno na dva etapy a v druhej etape sa možno niečo postaví a to bude o 5 rokov a potom sa stratia peniaze a bohužiaľ. No a hlavne, no ani to nebudem radšej, <rý> <rý> <rý> radšej <rý> Tak ani <ale> nebudem. <rý> Mňa ešte napadlo, že podobný problém v podstate majú aj bikery. Nedalo by sa to nejak spojiť, lebo podľa mňa tie parky, alebo neviem, tie, tie rampy a tie všetky tie veci, čo vy viete, jak sa volajú, mm -hmm. oni sú také celkom podobné, že oni tiež spomínali, boli tu strašne dávno, zkrátka bikery, a rozprávali o tom, že v Kamenáči, že áno, že tam sa jazdí, ale len keď v podstate je to vypustené mm -hmm. a že sú tam rôzne problémy, zamyká sa brán a hen to, toto. To. Že možno, keby sa tie komunity najpoprepájali, nebolo by to efektívnejšie? No, no. Dalo by sa to vôbec? Čiže to, že skeťaci v tom sa dokopy ešte z bikermi a ešte inlinery, alebo neviem, hoci kto, kto by sa chcel angažovať. Lebo napríklad, u nos pískej skatepark, tak je otvorený všetkým, tam chodia na korčuľiach, tam chodia bikery, tam na kovobežkách chodia zlevočie chlapci. Proste všetky skateparky sú tak otvorené, no tu fakt sa ti skeťaci nevedia nejak spojiť. Že nemáme to miesto, kde sa všetci dohodneme. To je asi v tom. No, ja s tebou souhlasím. Takže by bolo možno hodné vytvoriť nejaký taký Skateový summit? Ono by sa to dalo <laughs> spojedať. Že by sme sa stretli a porozprávali o tom všetci. Uh -huh. Ale tá videa je o to, že tí bikery hlavne potrebujú veľké prekážky, ktoré sú už na Sky nie sú také ľahké. Oni potrebujú veľké veci, my zase potrebujeme technickejšie veci, aj tie veľké samozrejme, ale keby sme sa, keby fakt do toho chceli ísť a že by sme to všetci nejako dali dokopy, určite verím tomu, že by sme prišli na taký projekt, kde by boli všetci s týmto spokojní. Majže mm. no, fakt, keď sa to... Aj to, že proste keby bikery chceli betónové prekážky, tak trojmetrovú rampu nepostavíš za 100 hej? a hovám, bajkery radia jazdia dirkty, no to si na keď nezajazdiš, takže oh, niekedy to vlastne sa to už majú, nie, ten dikt, tiež je to niekde na pránku vzadu úplne. To, to som to... aj no, je tam taký ten dikt, pak, nie? Aj hentom myslíš, tie BMX. Mm -hmm. mhm. to... My sme stará škola, my, my to voláme BMX. <laughs> <laughs> Ale to je šupa. Ano, mm. ja som sa tam minulý bol previesť, na favorite síce, alebo... <sík> Poď nás skúsiť na skate niekedy. <sík> nevím. <sík> by sme mali zopakovať kontakty. Nacháľanou, keby ste nechceli pomôcť alebo by ste mali nejaký nápad, čo by mohlo zlepšiť komunitu skejtovú v Trnave a taktiež ten skatepark. Na Facebooku nájdete na nich kontakt. A teraz počuj, ako hovorím. <sík> D <sík> M -k i Y, čiže do it yourself spot Trnava. Tete. A T.T. Temný plak. Jak som hovoril, bude to v tom archíve, takže určite do vás bude chcieť nájsť, tak vás nájde. To sú takí chalani, čo chodia na tých doskách. ich My tam tete. môžeme hodiť aj maily, alebo hoci čo na nás. Te aj fotky a všetko. Kto bude mať nejaký nápad, môže sa nám kľudne ozvať, alebo kto by sa chcel zapojiť do toho, aby sme to To by chcel stávať nejaký spod mimo trnavy, tak my tam prídeme hneď, nech žel na drobné a ideme na to. Fakt, hoci kto to chce, tak my s tým prídeme pomôcť. Jasné, alebo komu bohne doma na záhrade cement? Presne, no. <Connect> Ciment. <sillway> uh, Čím je pre vás skateboarding dnes? Čo vo vašich životoch zmenil, čo ste vďaka nemu stratili a čo našli? Tak pre mňa to teraz momentálne znamená všetko. Ja som býval v malom meste, tam som bol zaseknutý strašne dlho a to ma proste dostalo na cesty, začal som cestovať, spoznal som kopec kamošov, teraz mám kamošov v každom jednom meste, viem, že sa stretneme, môžem u nich spať, oni môžu spať u mňa, chodíme skejtovať hýbame sa okolo, celej tej vlastne komunity z iných, robíme mm. a koncerty a pre mňa to už znamená všetko, ja sa toho panujem nikdy vzdať. A čo mi vzal skateboarding? No možno mi vzal Takých mneže vzal, ale viac som, prestal som menej komunikovať s tými svojimi kamošmi, čo ma aj dosť... Viete, takými... Mám no, veľa priateľov, hlavne nemábo ženské a skateboarding, čo sa veľmi netoleruje. Ale možno tých kamošov už sa s nimi nevydám tak toľko, čo sa nehýbo v tej komunite ani s rodinou, už tak často nie som, ale je to všetko v takej norme. No a pre mňa skate, ja vlastne všetko čo robím, tak robím so skateom, spojujeme. všetky kapely čo máme, zin čo robíme skateový, cestujem len za skateom. No, do školy ideš iba na skate. Ne? No do školy nechodím, ale... <laughs> Vlastne všetko čo robím, tak je spojené so skateom. Hmm. A možno by si mohol povedať niečo viac o tom zine skateom? aj o tých kapelách kľudne. <laughs> ja zin sa volá skater. To teraz snad 4. číslo a nedlho a robíme to ja, Rutko, potom to robia ľudia z Margecián, robí to Robo z senice, čo stavia ten spot. No a tiež je to vlastne bez sponzorov, iba vytlačené na papier, čo kúpime a väčšinou je to okolo 100 kuskov a rozdávame to za darmo alebo za zadovolený príspevok peniaze idú na cenec na nič iné ani nedáme peniaze. sa tam vlastne robia taká propagácia tých spotov vlastne, čo, tom, čo, sa, čo sa stavajú, alebo no, no kapely, vlastne. tam sme mali nejaké rozhovory. Ja. Vždy, keď sa postaví nejaký spot, Som tak je to tak, kde? Z je, <laughs> to postavili. A to je super, že tento sketr, čo mi inde, tak tam budú možno 4-5 článkov, od od ďalších nových spotok, čo. No a začínali zať prvý skátor, tam bol jeden článok odrivať. No jem. čo Rudko postavil bázen do svidníku kryty. A to už aj na tom vidno, že už proste teraz sa vydalo to štvrté číslo, už sa pozerám na prvé číslo jeden článok, druhé číslo už toho proste stále to pribúda. Stále vidíme, že asi to má zmysel niekam smerovať. Kapeľku máme podal Tankom, čo je náležšia, náležšia skupina. Tam vlastne o ničom nespíme, len o skejte, o cestovaní a o ženských, čo obmedzujú, keď skate tú ja. <summ> <sg Designer> skate 105. Skate 5, to je najlepší som, čo máme asi. No a ďalšie skate skupiny, Boeing Point, Chip Talk, Challenge, to sú celkové. To, to čo považujeme. Hej, z našich. Dobre, však ja dúfam, že ak sme sa bavili, mimo mikrofón, mm. že sa tu niekedy stretneme aj s tými vašimi niektorými projektami hudobnými, bolo by to veľmi zaujímavé znova sa stretnúť a pokecať. No, Tadá, tak určite, keď budete mať záujem, pôjdete niekedy okolo na skejtoch, aj s gitarami a tak, mm. tak, tak sa zastavte. <laughs> Dobre, spomínali sme to komunitné centrum, porozprávali sme tu hodne veci, máte ešte nejaké plány do budúcna, alebo nejakú víziu, o, o ktorej sme sa nerozprávali? Čo náviac stáva, čo náviac skrytova, čo náviac žiť život mimo zaseku. Nie. <sklíky> Hlavne <laughs> sa vyvarovať zaseku. Zasek to je tá vec, keď nerobíš nič. Keď si apatický, či veciam, čo chceš robiť, a nie sú, a ty nerobíš nič. Nevie sa hecno, aby si to spravil. Tak, to, to je zasek vlastne. Jak hovorí, Gelko, treba drec. Treba drec. Treba drec nikomu margecánov. Samozrejme. Zvladova dolina. Ako by podľa vás hypoteticky vyzeral stav spoločnosti túto v Trnave v komunite, ktorý by ste vyhodnotili ako ideálny a čím sa reálne k dosiahnutiu tohoto stavu snažíte prispieť? Tak vlastne tým spotom sme chceli prispieť k tomu, aby tá komunita sa tam začala stretávať. A teraz sa mi stalo, že som to išiel iba ukázať kamoške. Prišiel som na ten spodnáž a bolo tam 5 ľudí, ktorí to skatovali. Tak to ma tak strašne potešilo proste. A tak, že by sme to chceli dať dokopy a spolu niečo vybudovať. Nech tí ľudia vidia. Za začiatku nám nikto ani neveril, že tu niečo vybudujeme, že tu niečo vybetonujeme. Každý nám to pozreval a vy čo tu idete betonovať. Ale ak videli proste, že už sa to dá je to spravené, tak proste to možno niekam bude smerovať teraz. Že sa to, a ideálne by bolo, keby tu bol skatepark, no to je asi samozrejmosťou. A druhý ideál by bol, keby bola miestnosť, kde bude tá rampa, ktorá je tu postavená už 2 roky a bohužiaľ nikto nevie nájsť, priestor, no nedá sa nájsť vlastne priestor na to, aby, kde bude vlastne umiestnená. A tá rampa už stojí 2 roky a nikto nemôže jazdiť iba pretože nie je ju kde dať. A to je veľká škoda. Tak. My tu máme takú hľadomornú, tam sa nesťi. Dobre, ešte taká posledná otázka, možno na záver. Skupina Karpatskej hrbaty má jeden taký son o Valdovi, ktorý furt nosí Cement, to je nejaký váš kolega? Nie, váš kolega, ale pripadá si ako ideme do depa. Dobre, takže... Pozdravujeme Valda aj branuška. Dobre, všetko. My na záver, vždy, vždycky na záver každej tieto relácie dávame priestor našim hosťom, kde môžete povedať čokoľvek, čo sme sa neopýtali, alebo čokoľvek chcete, takže tento priestor je tu aj pre vás. Môžete ešte chvíľu, ja budem rozprávať, môžete sa zamyslieť. V podstate môžete povedať naozaj úplne čokoľvek. Tak môžete ja načiť. mám len jednu več, nebud zasek. <laughs> <laughs> Nič viac netreba. Ja by som povedal proste, ľudia, nerežte, N nie je život iba o Facebooku, Instagrame a o týchto veciach vidíte vonku a robte reálne veci, lebo to sa oplatí robiť a nebuďte zase To si parafrazoval si. No to... <laughs> Môžem ma ja niečo povedať no, na záver? Tyne, ty, ty chod za dvere. <laughs> <laughs> Nieraz <laughs> jeden z ktorý ten povedal, Euka, skate je v prvom rade. Tak to je, je to... no, <laughs> no. skvelé. Ďakujem. To bol Ďakujem. Čo? Ahoj. Jedná z jeden sa ma opýtal, že aký je rozdiel medzi Kohutom. Dobre. A nechce s trekmi po spálenom ksichte? No dobra. No, to, tak, nejme to, nejme to, nejme to že to boli dlho. Takže chalani, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, že ste porozprávali vlastne všetko to, čo ste porozprávali. Bola to fajn debata, páčilo sa nám to tu všetkým. Dneska sme ináč premiérovo vysielali z režie, keby ste chceli vidieť. A hlavne ďakujeme, že sú tu ľudia, ktorí nie sú stranávy, ale starajú sa o stranávu. To je akože, ale fakt klobúk dole. Jasné, jasná vec. My ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, páči Díky sa nám. Díky za presť. No. Spokojný som s tebou, veľmi. Dobre, takže to je všetko. Ja ešte odpromujem naše ďalšie relácie, teda jednu v podstate zajtrajšiu. Takže zajtra o 19.30 v rámci projektu Stredy si budete môcť vypočuť koncertovú reláciu s DJom Šakulom. DJ Šakul je legendou trnavského hiphopového DJingu a raz sa určite zapíše do histórie hiphopu minimálne na západnom Slovensku. Šakul sa k slovenskému hiphopu najviac pričinil tvorbou akcií ako napríklad Beat Creek, ktorý má pre, hip ktorý má pre trnavský no. hiphop kultový význam, Vianočné Beaty alebo tradičné Mad Parties. Na svojom konte máš akú tiež niekoľko mixtapov, takže máte sa rozhodne na čo tešiť. Zajtra 19.30 ide kancert so svojou reláciou. A to je asi všetko. Takže ja sa s vami lúčim. Lúčia sa s vami teda moderátori Paolo a Eva. Ahoj, ahoj, Čaute. Ahoj. Bol tu s nami Jožo Púšťač, Čaute. <laughs> Kalani, Rudy a Kočo. Majte sa hey, dobre. Poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz. Takže vyserte sa na to, počúvate rady bunky. <laughs> to je vale. jasné! Rád. radio bunker no a jak to jak to to ako hovoriť teraz zaznamím že ešte tu vyhnalimi do tejto radio bunker. radio bunker. Často večnost si rátajú No tak vitaj, sabota Nikto ťa nepozýval, nikto ťa nevolal Tak vitaj, sabota Nikto ťa nepozýval, nikto ťa nevolal Na miesto radosti, clivota Hodiny na veži zastavili Čas do väčnosti priblížili No tak vítaj, samota Nikto ťa nepozýval Nikto ťa nevolal. Tak vitaj, samota. Nikto ťa nepozýval. Nikto ťa nevolal. To nie. Budem sa báť, alebo plakať. Spomínať na tých, ktorí odišli Budem sa báť a možno smiať A myslieť na tých, ktorí ešte neprišli No tak vítaj samota A tie čierne tene v